Писма. В този раздел са включени само писма, които учителя е диктувал и от които има запазени копия. Писмата писани саморъчно от него, са обект на специално издание. Писмо номер едно. Рудолф Буркерт от Чехия изпрати писмо до учителя с предложение да се обединят всички мистични братства в света, в Международен съюз, чието център да бъде в Чехия и оттам да се ръководи. Учителят му отговори така. Ако мистичните братства се объединят в един орден, външно и механически, то утре някои могат да го употребят за свои лични цели. Нека да се държи за духовната свобода, и никое мистично братство да не получава нареждания и ръководство от някой външен център, а да се ръководи направо отгоре, и да не се ограничава принципът хората да станат проводници на истината. Трябва да се образува дълбока вътрешна верига, а не външен съюз на братства. Някои неща във вашето писмо са верни, но по отношение на формата, Направете проверка. Запитайте онези, които са ви дали тази идея. Всяко мистично братство трябва да има пряк контакт с небето. Ако получава външни нареждания от другаде, тогава къде остава прекият и жив контакт с небето? Мистичните братства трябва да съдържат любов, да бъдат носители на Божественото. И тогава те ще бъдат съединени вътрешно. Вече съществува една организация на духовните работници, на която хората трябва да дадат израз и няма защо да я създават сега. Тази организация е Великото Всемирно Бяло Братство. На едно място в Библията много ясно се говори за всемирното бяло братство, а именно в посланието на апостол Павел към евреите, 12 глава, 22-24 стих. Но пристъпихте до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Ерусалим. И при десетки хиляди тържествуващи ангели, при събора на първородните, които са записани в небесата, при Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници, при Исуса, посредник на Нов Завет и при поръсената кръв, която говори по-добри неща, отколкото говори Авеловата. Мистичните братства ще имат подкрепата на горната организация, ако са носители на божествените принципи и тогава чрез всемирното бяло братство те ще са обединени. Външното сближение между мистичните братства може и трябва да има взаимно опознаване, да си ходят на гости, да имат деликатни, приятелски отношения едно към друго, да се види кому какво се е дало отгоре. Нали всеки пророк казва това, което му е открито? В това няма да има еднообразие. При такава вътрешна обмяна, циркулират соковете на всяко едно от тях в другите, без никакво препятствие както жизнените сокове в организма. От друга страна, могат да се свикат международни събори на всички мистични братства и мистични души в света и то на планина, Алпите или Рила, но съборите да бъдат само за взаимно опознаване.